Розділ 4. Торгівля людьми Поліксфен був водночас і правий, і неправий. В житті, до речі, таке поєднання трапляється найчастіше. Він мав рацію, висловивши думку, що людина з характером Блада, людина здатна своєю витримкою і своїми словами злякати страшного Джефріса, пішла б у житті далеко. І все-таки він помилявся. Хоч це йому і не ставиться в провину, в своєму припущенні ніби Пітера Блада мають повісити. Я вже сказав, що яке б велике лихо не спіткало Блада в результаті його поїздки в Оглторп, він ще повинен був, хоч і сам того не знав, дякувати долі, по-перше, за те, що його все-таки судили, і, по-друге, за те, що суд відбувся 19 вересня. До 18 вересня вироки, ухвалені судом, виконувалися негайно. Але вранці 19 вересня у Тонтон прибув кур'єр від державного міністра лорда Сендерленда з листом на ім'я лорда Джефрейса, в якому повідомлялося, що його величність – король – Милостиво звелів відправити тисячу бунтівників у свої південні колонії на Ямайці, Барбадосі і на підвітряних островах. Не подумайте тільки, що цей наказ диктувався якимись почуттями гуманності. Лорд Черчилль, один із сановників Якова другого, мав рацію, коли сказав, що серце короля таке щутливе, як камінь. Просто король зрозумів, що масовими стратами нерозумно витрачається цінний товар. І це в той час, коли на плантаціях не вистачало робочих рук і здорового фізично сильного чоловіка можна було продати за 10-15 фунтів стерлінгів усього. Багато саномників при дворі короля в тій чи іншій мірі мали підстави розраховувати на щедрість його величності. А бунтівники... Якраз і були тим дешевим і надійним матеріалом, яким можна було задовольнити ці претензії. Для цього слід було тільки відібрати певну кількість засуджених і віддати їх придворним у їхнє повне розпорядження. Лист лорда Сендерленда дає певне уявлення про королівську щедрість. Тисячу засуджених планувалося розподілити між вісьмома придворними, а сотню. Зазначалось у постскриптумі лорд просив для королеви. Цих в'язнів мали негайно перевести до південних плантацій його величності, тримати їх там протягом десяти років, і лише потім відпустити на волю. Особи, яким передавались засуджені, зобов'язувалися негайно переправити їх на місце призначення ми знаємо від секретаря Лорда Джефріса що цієї ночі верховний суддя в нестримній люті кляв недоречне милосердя короля. Ми знаємо, що в листі до короля Джефрис Сіляко намагався переконати монарха переглянути своє рішення. Але Яків не змінив його. Крім безпосереднього прибутку, який він мав одержати в результаті цього милосердя, король... Цим заходом ще й показував свою великодушність. Яків добре знав, що помилувати людей означає зробити їх ще за життя мерцями. Багато заслонців не винесуть пекельних мук рабства Вест-Індії, а коли вони помруть, то ті, що застануться живими, ще й заздритимуть їм. Так уже сталося, що Пітера Блада, а з ним Джермі Піта і Андрю Бенса. Замість того, щоб повісити, колесувати і четвертувати, як зазначалося у вироку суду, разом з п'ятдесятьма іншими в'язнями перевезли в Брістоль, а там перегнали на судно ямайський купець, яке мало вести їх далі. Від великої скупченості, поганої їжі, гнилої води серед в'язнів спалахнули хвороби, почали мертві найслабші. Серед одинадцяти померлих був і нещасний Бейнс із садиби Оглторп, якого так брутально відірвали від затишного домашнього вогнища в напоїному пахощами яблуневому саду, тільки за те, що він виявив милосердя. Смертність була б набагато вищою, якби не Пітер Бладд.